La ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم na kasema, hee njie kaumu yangu, mwabuduni mwenyezi mungu, hamna mungu ila yeye. Hakika mimi na kukofieni hadhabu ya siku ilioku Kala almeleu min kawmihi, inna lana fi zalali mubim Wale watukufu katika kaumu yake wakasema Hakika sisi tunakuona wewe umo katika upotofu uliozahiri Ole, je hebt een beetje een beetje een beetje een beetje Ubaligukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Na kufikishieni ujumbe wa mwala mlezi wangu. Na inna kunasihini. Na inayajua kwa mwenyezi mungu wa msi yajua Ewa A wa Bikum ALA van MINKUM kwaliteit, en ik wil dat u ook in dezelfde tijd, en ik wil dat u ook in dezelfde tijd, en ik wil dat u ook in NA ILI Fe kadebuhu, fe enge maahu fil ine wa ine hu, ine hu, ine hu, Hakika hao walikuwa watu vipofu. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Washirikina wakafanya inde na wakaikanusha haki ilipowajia kwa hoja za kukata zisizopingika lakini huo ndiyo mtindo wa makafiri kwa manabi wao tangu zamani. Sisi tulimtuma nuhu kwa watu wake aliotoka na nao, na aya kawakumbusha kuwa ye ni mmoja wao. Enyi watu wangu, muabuduni mnyezi mungu mtu kufupeke yake, kwa ni hamna mungu wa huyo, namjue mjue kuwa kutakuwepu kufufuliwa na kuhisabiwa. Siku ya kiyama, na hiyo ni siku alimu, Mimi na kukofieni siku hiyo msijem kapata azabu kali kweli. Wakasema wali wa wao, watu wa mbele mbele na uungozi katika wao. Wakawajibu ulewito wake wateohidi na siku ya akhera. Hakika sisi tunakuona wewe uko mbali kabisa na iyo haki. Nuhu wakawambia kukataa yale wali umsingizia. Mimi sina upotofu kama mna vyodai. Lakini mimi ni mtu meneritoka kwa muumba wavyumbe vyote. Basi hayumkini awembali na haki Na mimi katika huwito wa haki mshiketa uhidi na kuwamini siku ya mwisho Na fikisha ujumbe alionituma mwenyezi mungu Na umfuwate hukumu za mwenyezi mungu ambazo ndizo zinazo msilihimu na mimi na kupeni saha ya kweli tokayo kwenye moyo wangu lio safi Na mwenyezi mungu amenifunza mambu ambayo njini hamiayui na nizulia kuwa nimepotea na kuwa nipombali na haki Na mnastajabu kukujieni kumbusho kutokana na mwanyezi mungu aliekuumbeni Kwa ulimi wa mtu aliekuja kwenu kukunieni athabu pinde mkikanusha Na haka kuiteni muende kufuwa tawongofu Na kutengeza nyoyo na kujiepusha na gathabu ya mwanyezi mungu mtukufu Kwa kutarajimwe katika rehma ya mwanyezi mungu mtukufu duniani na akhera Haifai kukwa mnaastajabu na mna kanusha juu ya kuwepo hoja za nye kuthibitisha utumehu Lakini wawu juu ya hoja hizo zizowazi Wengi wawu hawa kuwamini Bali wali mkanusha. Kwa hivyo tukwa teremshia athabu ya kuwazamisha katika maji Na tukwa ukowa wali wali wamini katika jahazi ya nonoliunda kwa kuungo zonasi Na wakazama wali wali juu ya kuwepo hoja zizowazi Nao wakafanya hinda wakawa haki kwa kuoao walipofuka wasiione